هم این در حضایت ها ها دوالا قانون دهید. قانونو مکمل و جوبی دهید. مصابق برده چی ای نکلن برنه وارم او دغم برنه وارم اکن. او در خیرین برنه وارم او در او در خیلیت ها چیزه بیشترینی میشه. دو دن امم ماه خام چی دهنو میم بسید تا وقت تا وقت نجرانه که لو خدائي كان توصل بين المشكله ده نعمله جلوبال سي محطها اسرائيل بالسراياتي مش نقول عشان مواليد دي كده بودي قانون فلوس خبرام نفسه لا خريموا دول بتاع سياسات قانون ده تقانون حكم دي يجوبي مطلب ده قانون ده يتلو او او, أو يا راسی کو مقابله د فاده د باب فعال کیو او مقابله د فاده د باب تفاعل کیدوا مقابله د فاده د باب کی تفاعل کی دری مقایسه د دغوا او یا په پتا سره بدلی مقابله کی وراسي یا یاراسي د کم د باب د باب او د بابي دې درې بابونو په قامکټل کې وو او یا راشي ودا وو او یا په 50 سره بدلې کې 50 سره بدلې نه 60 سره بدلې او دا تا وګیا په 50 کې شي شي یو سره د دې لپاره د سليمان سره وختو وسو ټول څه نه دا د طالبانو سره د ام دفاع دا خوستلیک لري کې نه ته په هرونکو باندې تلل کېنی افي فرانسیسکو بناس او کاپي کور تراو دکلبې کاول ډیر واسته په موږ نه توکو نه وای اول کال وسر کې دونو منځته ودا پخ خوستلیک پرني چې تکلیفونه کې کال اخر کې به یوازنه نورز ماشه ترګه دا کاپي چې تکلیفې کېږي کذا ردي چې سيته سليمان محمدي او سي توله زي فرانسې تعرف شريكيه <تعرف شريكيه <تصحيح> <تصحيح> او په خپله کده کې کافي تخصیص درکې تا او کې بل شی شول کېږي نو خبره حضرت به اعتراض وکړي کنه موږ یو تکل اعتراض وکړي چې څه وکړي تا اپوزېده هم کړي تا په همدې ډول خبره کومه چې څنګه دې دا غاناس د سټیټ کول روان تا با به فعال او تفاعل فطاق مقابله کی تواو یا راسی داواو یا په تاسو سره بدلی کیږي او بیا په پیغام کې یو شر خو یو شرط ده سره شرط ده چې داواو یا په بدل د ثاننی نه لغلي همزینه باندې نه لغلي وا او یا په بدل د ثاننی نه نه لغلي همزینه باندې نه یو تا عاده کې دوا ورغه په مقابله کې چا شي یوه باکې یو تا عدد په وزن 37 په مقابله ده 8 نو هم 37 را نه چی چې چې جوړ هر په دې وزن سره هغه ول ساکین متحرک اول هم کې مطلب په نشې ته لی جوړ شو 10 تا عدد مثال دی یاده سموله کې 37 را یار اغله کوم د 5 x هم په 15 بدل کتام په 5 کې څنګه او د تفاول او د تفاول مثال به څنګه لک توعده څه شي واخله توعده کې د دې دا و راغې کوم مقابله د 5 د فا د تفاعل کې ووم په 15 بدل کوم څه کوم څه کتاعده یاظهر فدوی جن سراغ اوله تام ساکینه کر ثانیکم چکه کام اوله تا چې ساکینه شنو ابتدا به ساکینه ده چې ابتدا به ساکینه محاله نه حمزه واستکم پر سر کې را نشته کیږي ابتدا ابتدا ده چې کیږي ابتدا او تواعدا دا تواعده مشارده شاده د تفاعل نه د تواعده ورغه په مخابله د فاکټي وون په تاسو را بدل کړه تواعده چې تاتا د بیا اولاتام ساکینه کرتانی چې موږ غوښه مکرہ اوس ابتداء په ساکین کې شیوا محاله نو ارغو واستام راولې چې فنکې دا میجان چې کاتات یودې دې چې لا چې موږ زیږې سوار راځو نو چېباو یو باب دی او بل باندی چې ده دا په فعال او تعالی مستقیم نه دي دا خو د چانه پیدا شي بعضه تفاعل او تفاعل نه پیدا شي دغه مستقیمه ودو کله چې تاسو یې او میزان سره څیړل لسته نو هغه باب چې او انیسریواله چې تاسو مستقيم بګونه نه دي د تفاعل نه فائدې د مثال د یاب څنګه لکټای سره او تیار سره تر څو کین مقابل د فاز او تیار سره کېره په مقابل د فاز تفاعل کې یام پتا سره بدل کا مستتثرا، او تاتاثرا زندو توتو. اولا اتنام او ابتدا بِی ساكن محال. بامتدا بِی ساكن محال که سaffe بالضممون لغ البرخ؟ ابددا بِساكن محال که سا ضURério إسجا. ا attraction اخوان ورب Shine ها که ان něواحنا聲 محال توتو…. در شروف و ساكن بوا seul محال که دم تحشر محال. شروف و ساكين بوا31 محال بشی ما دې خبرې دا مطلب د چې دا اول حرف ټاکل چې سلمکه دا ټاکل کړی ویلې د دې ورځې نه هغه وصله بس تر اوله کله هغه عمزيد ورځې مابیاست ټاکل ټاکلونه ویلې که کومه کلمې اول حرف ټاکل وکنه که سره نه شي ویلې او نه کومه کلمه کلمه پړاوله اول حرف متحرك <تضحك> یا اول ټاکل ویلې من چې کړه مترته چې تاسو سره او تیر سره جوړو او دغه مفهوم د زफारم اوله تاسو ساکینه نه اوول حرف ساکینه اوول حرف ساکینه چې تر کې فاصله اوول ساکینه وي نه بیا چې وي چې په دابي ساکینه چې را شروع په ساکینه شروع په ساکینه کې کولای اندي و نو بیا چې دا تاسو تاسو کوم څنګه سره څه نه دور شو یتا <سؤال> سره او <سؤال> یتا سره یادی باندې دغه قانون چې قانون خپله مطلب دی چې واو او یا را کومه مطالعه د پای څان کی کومه مطالعه د پازا پاون کی کومه مطالعه د چارټیز پایتافو کی دا واو یا 15 ورو دي 15 ورو تا په تک څه کی د فار یو شاک هغه شاک چې واو او یا و بدل د ثانه نه بدل د همجې معلومات په د همجې د اووی ده او دی په دا څه وو د څنګه چې واو و نه هیڅ تفازه لا او ا صحه تفازه دا تفازه کې به هم دي او همدا مو په حرکت کې ځان کښې صحه ګټه دا چې ول مو په حرکت کې ځان ځاګړي موځه زم مه هم ځم په تاسو سره بدل کړم چې چې تاسو په 3% په او سیار اغله په مستقبل د 5 کال کې هم په تاسو سره بدل کړم چې چې تاسو کې اوسه 3% ده راته پتا بدل د څنګه راغلی او دا بیا سره بدل کړم تاسو یا بدل به هم کی نه راشي به موږ نه اس فانون کا مطلب یہ ہے وجہ فانون مطلب مختص دار بدل حمزہ سینا ہو واو اریہ بدل د حمزہ نہ نہیں دپا بفعال یا دتفععل تا کلمے کی میں ہو دا دفا کلمے کو مقابله کرے تو اس واو یا پتہ شر بدلو تا پتا کلمہ مو حمود اچھی صحیح جازی اکثر احیجاجی باب اختیار کی وجوبت بدلی ابادی اہل حجاز پر تفاعل و تفاعل کی وجوبت بدلی اور اکثر جوازن بدلی یعنی دتا معنا چلے حجاز پر پانی پر بعد اکثر اہل جان کو باب اختیار کے قاعده دیبی دا اور تفاعل و تفاعل دا قاعده چی چیدہ ایک جوازی دا اور اکثر اہل حجاز تفعول و تفاعل نیواو یا برحال اکثر پڑتی برحال باندې پر فلحال مثال درسنګلته یو ساده د ضابطه فعال مثال چې ووره ده. دې ته سره د ضابطه فعال مثال دي خو یاره ده. توعا ده د تفاعل مثال دی ووره لري. سای سره یاره. توعا او قیال. په لدو مثال باب ابتعال کې اول ګم مثال بیا د ضابطه تفاعل دی د ضابطه تقاول. په دې کې د بابو کې واو له د پښل میخه مقابله کې واقع شو. اودا بدل د همجنه نه والی حدا دا غو یام سره بدل کتام پتا ادغام نورسته بچی چھو اِتعدا اِتسرہ او اِتعدا اِتسرہ اِتعدا اِتسر لیکن استقاضہ ی تحفظ چھو شار یہ اس نشاں کہ اتہ کژادے سدا اِتہ ہاگا پاسل چھکے تحفظ حمزہ ساکنہ مظہرہ دماقہ بلک ماقہ کی موافق ماقہ کی حرکت موافق یا سے بدل دے یا سے بدل یہ صفات چھو خدا پدې خدای له ستاسو ایستو ستاسو بدلا کړي څنګه کېږي لکه څنګه موږ وویلې چې یې یې بدل هم در شي ہے په کدايه بدل د څنګه راغلي ده لیکن بیا دا دغه سرنګ دایا په تاسو سره بدل او پیغام کا د شاشه سمونه بیا په تاسو اوراس هم قانون دی شفاف واضوا ولا قانون الکا حسنات دی اصله میږي هغه هم ټول شي نو علاقه قاعده د 10 20 30 او اوسه علاقه د قاعده حکم د چی شي د قاعده مطلب دا دی دا یو شخص چې شته چې انګلوبي نه شوتی په کچي چیږي جواب اول خدای خبره ده چې سوات راشي په مخابله د پای یې نیاز 20 راشي په مخابله د پای 30 د پای وار اص قوم مقابلې چا کی دي څلور غړو سره نه هر په مقابلې کې چا کی اول کار زمون څه ساده پیاد کرے نو داخه پډاریک پفاسر بدلون چې شي دي پر دوا چې څو اځه راغله تا په پخوا بدلای کتوا راغله تا په پخوا بدلای کوارا راغله په تا په پخوا بدلای کتوا تا په 50 راوځي واصه داو چې دا غټینه اوس مخې شي مصاول څوارا تا صفای سره په مقابلې څوارا غلې وا تا به پکوا سره بدل او څالو پکوا کې څه شي کوو دا د څاوو کوم څه د کوه د زوارا وا که زوار غلې په مقابلې د فائې امتیاز کې دایر کار زموږ د تاسره ده تاسره تاسو په 50 سره بدل کوو چې پکره بدل ته بس اوس اړین وروسته موږ یې منقدرې څه یاو سورګ داد کې دا خوا په حالت باندې شي درم سورګ داد کې دا خوا په ځوا بدل په ځوا په ځوا کې شي خو درم سورګ داد کې دا ځوا په خوا بدل په د په مقابله چا کې اول دا اول خوږو چې دردا چې تا تا میچا په 50 باندې 50 من چې چې جوړیږي ایزو علامه ایزو به تجيږي اوس دا غیر وستا مونږه څو شوروته نو یو فاکې دا ایزو په هر حاله دا د ځوا په توا په په علامه ول همځي درې سوردا دې درس دی دا دلن. وا پس وا بدل کو وا پس وا پکې چې کوم نو چې وا څلې زوار ما نو دیو چې نه کاڅه بوله پځې کې چې زوار نو هغه کې پکې 드라마 دی ځه ها د دوه طرفه م دی اې 드라마 اې 드라마 د دوه طرفه سمه وا پس وا بدل کې زاته ځم وا پس وا بدل کې وا پس وا پکې چې څه خبره ده څه یا وا څه تاسو راځی دا یو پاکه خبره ده چې تاسو د خیال په 50 ورځو بس. بیا دا غوړستمو ستاسو سره پکې. څه سره پکې؟ یو سورګه ده چې پکې ځم. پکې ځم څو مانه. چې په له حالت باندې کریږي ځم له امپټي. دا مثال نشم د څنګه او ایستو ترابا. ایز ایز او ایستو. ایز چې شهره. دا استرابه استرابه استرابه او چې دې له ک له استرابه استا با او ایزو ایزو استرابه د تا شات او وادرغه له کوم قاوې د پای خیال کی یو کار هم دا وکړي اول خدای کار دی دا تا پچا سره بدل وسو نو ایسو پاورا او چې څو ایسو پاورا بله از نشان پولی استود مراینی فیدیو دو جید او بلدار کدار به که یک صاحفا صواد بدل کنید یا صواد فضواج بدل او و صواد فضواج کی او صواد فضواج کی ، شی konkuren TO از از از از از از از اما رد شید ات دا لیکن دانه داجو ختم Volاد فضواج ب learned او صواد فضواجی چیز از اج民ان www از از از از از از از از از فړ کې طرفه راایتا. دا د او ځوا صورتي. یو طرفه. فړ کې او سره پداده په څواد بدلتي، په قانون د اسوا د واه قانون قانون کوم د وجودي یو صورت ته وجودي د داختوادي قانون کا مطلب ای اسوا د واه وازه ایک هر پابه استعال دفا کلیمې کو مقابله کې واقع شي نو تا استعال 15 بدلول شي دی ماجی اگې څنګه صورت 32 ورته او ساده اول نمبر صورت 32 کچې د ضباب استعال دفا په مقابله کې توا نو په پټه کې عامول شي شي صورت نمبر دا دی اگر خو اگر فا کلمی کې مقابله مې زواه تو ادغام او اظهار دواړه جاي دي ادغام هم جاي ادغام په کې ادغام یې سره ادغام د چی دز چې په سره بدل کې ادغام کوي چې دام دې او چې په سره بدل کې په همځ کې نمبر سورته چې تفا مقابله کې سوا د وا پراغلي ادغام او اظهار باړه جاي ادغام یې سره ادغام د د په 2 په 2 سره او په 2 سره دا به د لوی دیځه کې لیکن څو د 2 په دا دیځه ټول مثالونه او 12 او اوی د رابا اونې په دې ادا باب فعال صفاق الی مخابله تو افیشو یاز این مثال میں پہلے کو تا کو فاء کی بدل دیا تا پفاسرا بدل کو زیر بن نو یہ تو فالا اب عز تعالی ما مثال میں اول مثال کے تا پفوار دو طریقوں سے که پاپ سواد بدل کئ او ځواک او ځکه ځم کله په هیڅ ظلم او وکه اودام دغه چې سواد پاپ بدل کئ پاپ کوه سمونه کوي هیڅ ظلم او وکه دغه ما او سلوره مثال کئ اظهار اودغم وړه جایز لکه نم د درو یو شوه سواد بدل کئ یا فدوات وزن او سواد کو سواد سواد او ځواک او پاپ سره ورته ځي نو ایستابره ایستره ور پړنا جایز او ایستره ور ول قانون د دال زال ز زا قانون دال زال ز زا. دا را پات شو کنه ماریون څه کوي نو دال زال ز زا والا قانون د قانون حکم د اجوږي یو کې د دې جوړې کوي قانون مطلب دا ده ښا د پای اختيان کو مخالفته چې چې ورتي شي تاسو مخابله کې دال راځیو دا دا دا دا دا د ضاوي اقطيال د ضافو مقابلتي زال ز د ضاوي اقطيال د ضافو مقابلتي ترسي زال د 3 هرص نه یا تا یا زال یا زار است یو کار خو وکاو فقه چې تا د با فعال په دالت سره وړديږي او جوون امر کې به 50 اربل ترلاسه واثر د دې کې بداتا 50 اربل وړلېږي 50 اربل چې یو پس متوسطه تفصیله کله د فاپو مقابله کې دا لوڅ شي و نو دا به په دال کې شي شفو؟ دا د فاپو مقابله کې چی شي واکیش؟ زړه د زړه د چې په شانتره زو په شانتره څنګه د اتا کو په دال سره بدل؟ اګه تین صورتي جايې دي. د لري صورتونه چې شي لیدي؟ یو فاکټ یی دغه هم جايې ده. څنګه دغه دا منه خپل حال به لطبانه فریدو زال په خپل حاله دم صورت دا جایزه چې د عدالت په ځال باندې بدل په ځال فزار کې چې کوف دریم صورت دا باندې د عدالت د په ځال باندې په ځال فزار کې چې کوف لکه ایز تا کاراوه لکه چې واخنه ځال د هغه په مقابله د فایق کې نو علا کتل ته د پایق خیال به خامخمو ته تشه را بدلول ځال سره نشي به تنې ایز دا کارا ایز اوس هغه تین صورتي جایزه وس نور څه صورتونه جاهز دي درې کوم صورتونه نمبر چې د دا از ذکر را دا خپل فرق ادغام کو فکر چې دا خپل حالت باندې شي کو زم صورت دا چې دا دا په ځال بدل کو په ځال کې شي کو و چې شي وته نه جوړه از ذکر را ته نه جوړه چې ځار په دال باندې بدل کو ځال په دال کې شي کو چې شي وته نو د دې درې راسه ذاته ځکه سهاله تدید ځاتې په مقابله د پای اختیار څخه نوتا د پیل په 15 وړکې دا دالته می صاحب د دې څنګه لکه ایز ظالافه ایز ظالافه د خپل کیچې شو ایز ظالافه ځار په مقابله د پای اختیار کې په دالته را بدل چې څه کوي ځې ایز اوس واور ته یا خو فقیدرام په کیدرام دا مناتي د ایز ظالافه خپل حالت باندې چې کو او یو دم د دې چې دا ض بدل په ځا په ځا کې چې شي کوم څنګه اول لیکن دا جریزه ده چې دا ځا دا په دا دال باندې بدل کوال څنګه اول اې بدل فاول دا ځل ځماله دا قانون قانون شو پد یو 20 قانون کوي چې کو جو بي او شک او صورت په کې وجوبي دي او نو څه ده لکه جوازي جوازي ده اسفان اوري ته ګرمي ډیر ده دوخته اس قانون کا مطلب ہی ہے قانون مطلب دادے دال زال زان میں سے کوئی ایک حر باب افتعال کے فاقلیمی مقابلہ مواقع ہوتا ہے ہو کہ دا دال زال زانہ یو حر دفع باب افتعال دفع کلیمی مقابلہ کے راشی نو تا افتعال کو دال کے ساتھ بدلانا واجب ہے تا د باب افتعال پا دال شرح بدلانا چیز ہے دی نا جی آگے تین صورتی ہے مرکس صورت تو نمبر ایک اگر باب افتعال کې فاکل می کې مقابله می دال که دفع مقابله کې دال راغلی نو دال په دال می ادغام کرنا واجب پا دی بیا دال په دال کې متغامول کی شي دي کچر ته د باب استعاده فاکل می په مقابله کې زال نو ادغام او اظهار دواړو جایزي بیا ادغام او اظهار باړه چی شي دي جایز ادغام مسترکی ادغام دچې دي چې دال په زال بدل کې زال په زال کې متغام او دام دایز د کثار په دال باندې بدل 14 بدل 14 کی شي کی او اگر فاق په مقابله میځه اچای تا چر ته د فاقو مقابله کیځه را شي نو صفر ای دو بی ان صفر بی ته مو زهر دوم وځي دا اجازه په عام لیکن د ای دغه یو صورت جایز دي اگر دایز د کثار په زابانه بدل سر زاب زاب کی شي کی مگر زاح کو دال تر کی دار ته مل کا الزام زاح بدل باندې بدل کې کی تل دغه تلینې صورتو کې مثال دی لا قاعده تاغما اذا تاغرا اذا تلفا یتول مثالونه کې دال زال اس کے بعد داغر نور سوال مثال دے ادغام کتاب الفادر کو مدغم کرنے کی تین دوسری ادغام اور دوسری مثال میں اظہار هم دے اظہار ہم جیسے ہر تمام پر ادغام ادغام کی اونیک اور ادغام بھی او ادغام جیسے او ادغام پسلوطاری کو سرا دیتے اس طریقہ اعدادی کہ دال پزال بدل کے زال پزال کے مطابق لطیف ذکر ادام جیسے دال پزال بان بدل کے لکه ای تلفق تیسری مثال میں بھی اظہار ادغام دونوں تیز میں تیسری مثال بدل کے ظ فضا کے ادغام کے دا تجائز نہیں کہ ظ الفدل بدل کے دل فدل کے ادغام کے حرفی والا قانون قانونوں دے تو یوں ل صورت قانون اور دا قانون شکم نتیش اعلی تھا او مطلب او مقصد دا قانون دار تكلى دا يول سلو فمدي اكتب لي دي كوم كوم ط دال زال زاء سين سين صاد واو ظا لدينا يو حرف ده باب افعال ده تا مقابلت راس عند مقابلت راس نو هذا افتعال فعن كلمه حمزين سردون وري سبب افتعال ده عند كلمه مقابلت دا سارا مثال په دا سارا دا دغه په دا دا تا په دا سارا دا تا په سره په دلون او بیا د دې څخه راځي چې څنګه په همدې کلمې سره قرارداد یې ځکه چې موږ یې کارته او په کاروبار په متوجه نه شین راځي بیا لاغه دوه دې نه راځي چې ری مثال سارا اغلب مقابله د عین د پاک افتال متفاس سره بدلون چی شه دي نڅنگ بسي ان سسارا ان سارا سسارا و دوی سوجو چيلا دته څنګه کو نور باندې خاص ان سسره به چوشي او په هر قضيو دي سراغه قاعده د ادغام ول قاعده دا چې په هر قضيو دي سراسي او معقبل د اول متجانسين معقبل د اول متجانسين نه کې د اول متجانسين نه مخي اوله سان نه مخي حرف نون چی شه ساكن ده کا مده دی اوله سه حرکت به دینون تور دا کی داوله به پاکستان کی چی شه کی موخه مکه ل چی شه وتی زور سی اینه سره بهتی نه چی شه تی جور همزه و سینه ده ده بابر کار همزه خو چی چر است استاد همزه و سیتاب کی ویل کی همزه و سیت ده څو زوحات کور و دینه غرزی کی ما عنده اسلم تشكا ومر دوله الشتت شتت ما صارتني شتت ما صارت يا اء العداله اعطى لك دالغه في مقابله عند باب اختيار نتا باب فعل 50 طرف بدلك لا دال ترى نتشاتني جوش اعطى على كان قران الله مقابل اول متجاره شنو ساكن في ما في <تصفيق> تماما ما ضد الحركه ديج قراني ساكنه نوتت قاعده ثلاث ورقه يوضي سرابلي ورقه و مقابل تشي حاجه ع 10 ساكنه ديك لا اول ذل الحركات بثلاثه و 25 عائده او عدد المقيدان تشي 8 په کوم ځای کې کوم د دې په وځنو، یا دا چې په وځ د کلنټريا نو ځکه اوس مهاله نه داګه چې شي، متاریخ، زه تا، هو ورته نه چې کو دکېږي اکلولی مو وینځيږي او تاسو د کیګو مو وچی چې تاسو نه جوړ شو یعادله اته زره خبره زاد هغه په مقابله د عین په ځای دا یې فعاله فتاخره بدل کړل دا چې تاسو نه جوړ شو ای مره خبره شوه دا اول ځل حرکت هم چاته ورته عین او اول ځل په کار کې مضمون کو یعذر او سم دی وسیله ته ضرورت عام لړکړه نشي شه کوم دي یعذر اول مثال څه دی دا انتظار دی ای ته ځاله دلته انتظار غل په مقابله د آئند به وپېښال کې تم په ځا سره بدل کمشته نه جوړت اول ځه حرکت هم آئند ته ځان په ځاګه کمشته یعذر او سم دی وسیله ته سره ضرورت پدام سره کیږي څنګه وديو چې نه لکه همزه لری کړان څه څنګه جوړه ځه؟ از ظلم څنګه جوړه ځه؟ نو ایک تصرف کې کثر راضي احتشر کې چیر راضي شي؟ هڅ را انتصر کې نپصر را ایک قصابه کې ایک قصابه کې غضبہ احتطبہ کې او انتظام کې ان مثال موږ چې تا کې عین تا کو عین جنس کړلې ته ان ان سطر ا دلاله لري کله په حرف والا نا دا اول حرکت نقل کو ماقب تل کمر ته او حمزه ما بعد متحرک hone کی وجہ تھی او تام جی ما بعد متحرک وګرځیدا نو د ما بعد متحرک والی د وجنه حمزه ګر گیا نتی شسوا ننا سارا عطل عذر عذر کسر حشرت نتوف او کده بابې پیال داین په مقابل کې تا و افشن نو تا د بابې پیال په تا سره بدلو نا پتلو خو نه ستل والیږي په صح د سفارا ساده کنا قالیت <سؤال> صبر اول <سؤال> د اولی حرکت به معقبل <سؤال> دور کو تا و پتا کی چی چی کو لک ایست تا ترکه و دلت د ظهر فدیو ځسنه غلی د اولی تاهر حرکت به چم تا و پتا کی چی چی کو لو چیشه به تنی جوړتی ایست تا را هم دی وصلې ته ضرورت نه ست د نیشه به تنی جوړت تا را به تنی کی اس میا کرے تو ست را پړینگی صدا هو هغه صورت چې دایو له سوره دایو له په مقام مقابله د عین کلمې ته اې په تعال کې په دا یو ډول صورت په مقابله د پا کلمې د تفاعل او تفاعل کې راځي د تفاعل او د تا کې راځي تفاعل کې راځي بیا کې خبر اږه چې دا تا د تفاعل او تا د تفاعل په همدې سره د حروف سره کول چی شي دی واجب نه جایز کی شي لکه یې لکه جایز او به اغم پول په کې شي واجب او دلته البته په په باب کې فعال کې موږ همزه غردول عمزه په چي کارځه ځکه چې ماابات به ساکن متحرک شود او دل تعامل ساکن تيږي مندلته به موږ چه شي راوړاله کا عمزه بارو شيشه بارو عمزه په خپله کې لکه یو مثال لکه کیشه واخله یو تسبب او تسبب واخله دلته خارغله په مقابله د پای افعال او نه باب د تفاعل او د چا کې تفاعل نو دا څنګه د دې قاعده دوزنه په تاسو سره بدل کړم او نو باتا او ستا باتا نتینه گوشتو شتا ستا باتا و دوه حرفت دیو جیس نراغه اولا ساکین پسانی کم چی شکستو مودگم پوسی اولا چی شوه؟ محال و حمزه و سلیم پسر کدار رو نتینه گوشتو ستا باتا او ستا باتا داقشان تا داقما تا داقما دلتا چی شید راغلی ده؟ دل راغلی پا مقابله پای تفاول او دفاع تفا نو دا په تاسو را بدل دا تر نو دا دا دا اول دا لم ساکل کو پسانې کو ابتدا شي او او موږ نو شروع ساکل محال وا همزه وسلې په سر کی راوړل نو ابتدا غاما او ایداغا مدی جو خورتی ام دا غشان تا تزلپا تزالپا کچی چی جوری کی ایداغا ایداغا او تسامعا کی او تسامعا کی جوری کی بیا ایسامعا تشبه او تشابع کی ششبه ششبه بیا ایشبه ایشابع الاخره ایداغور اگر این مذکوره حروب میں کوئی ایک ہر باب تفعول یا تفعول پاکلمی کې مقابلې مي واقعو دغه چا په مقابلې کې واقع شي نو ان بابو کو تاکو د دې بابو تا پچا کرا فاز پاکلمی کې د څن نه جایز په پاکلمی هم سټول جایز به جینز په جنس کې دغام په لړ کې شي دي واجب دی نو اوس کړئ لکه ها ښه څه له؟ ښه ښه ښه ښه ښه تا څه تا څه بتا ته دغه م ته ان مثالو تا کو فاقل مکیجنس کول تام د فاقل می همجنس شو کول ډول نو سسبت سسابت د تا قما ددا قما ال اخرین بیا ظاهر کو متجانسین والاونه اول حرکت کو گرا دی وین پر دو ما قبل تمورنه کولې ورنه شه ما قبل تمورنه مخکې هتی نه کنه مخکې هتی ش سسابت تا کیاو لسام ساکین اکر والی زقدر سسابت تا کیاو لسانه مخکې چی چی ور مخ ساکینم ک اب ابتداء به سکون محل تی ابتدا به سخته دي شوه اخي ترجمه هم درک څنګه یعنی شروع می ساکن کو پڑھنا مشکل تا ته پته وکنه دا ابتدا ساکن محل باندې دی باندې خلک نه پویږي بدیو جنا د دې ترجمه شروع سره شي دی مشکل مشکل ا دا بدیو دا د څه دې کنه چې دا کوم خلکو دا, کو دا ولا والا تر دو سره درس دغه راشي کنه هغه ته دا پته کیره د ذهنیت او د دا سب کو خبره برداشت کی کنه بدیو جنا دا به هر خبره اگر چې باز طالبان باندې بده وږیږي چې رداف باندې ځدی خبره نه لچې وضاحت شې وای او نه لته که څه نه پچی چې ګو ورته ضرورت دي سله شروع می همزه وسیه مکسوره لعد هاي خو یې سره پڑھینګ استب بتا استب بتا ضغما ا ضغما ا ذکر الی او اگر تا باب تفعول یا تفعول کې په کټاره سي نو بیا هو بدلول نست دی پدې کې شپ چې شپ ودی کېلې مو مقابله ادغام کرنا جاي سي لکتا تَرک تار ا تارق ناوال اتا و ساکینه کې سامته مې مدغم کړو ایثار را کا ایثار کا وتی نه اپنته رسانه قانون دې میعاد و لاله قانون او د قانون حکم له اډووی مطلب او مقصد قانون دا راځه ډیر قانون نه دي تاسو وو 55 نو دي وو 50 بیا بیا ها نه هغې بیا قانون دې کنه نو نه وې څوار لسیو نه نو میعاد ول قانون دی نو قانون حکم دی چه شی علاقہ مطلب او مقصد قانون yeah. دا دی ټکلا او مظہروی مظہر ثمن مدغم نه او شددنه او مخکی دوونه چه شی علاقہ تسریوی نو داوه په و وسیو تو یو شرط کمسته چې ولته د حرکت ورته او سبب او حرکت سبب حرکت ورته او سبب وی یاو څنګه حرکت کوته وو بیا سره قاعده د دمیادو نه لکه قاعده د قیادي حکم دی مطلب و مقصد د قیادي راه دی چې وو ساکینو مو که دي چی شي اره. کثرایی دا وو په تاسو سره باندې کې یاسه. آسانه ده. وو ساکینو څخه کثرایی وو په یاسو. نو یو شرط دا لسی دا وو باید مو څرګرې. نو هر څه معنا؟ شدد نهږي، شدد نه. نو یو شرط دا د حرکت ورخول سببونه. دا حرکت ورخول سبب حرکت ورکو بیا وو په سره. مثال مثلا کله معادن تاسو کچی شاو میوعدن وو ساحه محکه د کچره او اوه تا سره منه یی دی دا اول وو نه د پتم اول وو ساکن وخت کچره د نه بدلو اول نه بدلون مشل لکداو بو شتات بل ساده د شیواته د حرکت ور کولو سبب هم نو وین تواته د حرکت ور کولو سبب موجودونه جام او پیستر لک د ذاتو دی دته دا مغږی همزه باندې تکرره ده وو پیا سره نه چې بردو دي چې نه وتی ایز ده ځتون وای ولي لکه دې ووته د حرکت ور کولو سبب کی شه ده لکه ځاځه ځتون ځاګانې راغلی او د اموت ځانسن ولا خیرا ده چې کومه کې تی ساکنه ده د اول ځه حرکت ب ساتور کی ووته او ځابو قزا کی شي نو دلته دو حرکت حرکت ور کولو سبب موجود نو دا وو اول ځه حرکت و ووته ورته او ځام پزا که موږ بل شباده دا وو په مخابله د پای فعال کې مقابلہ ساکنین yes. لقد اتعدك یو تعدل وزا کلمه کې فکر را یا تر نه بدلو ولې نه بدلو وکلاو په مقابلې د شاکر ا قانون د دې ما والا قانون د قانون حکم دی دیو بی اس قانون کا مطلب یے هه اداوو ساکن مظہر او معقبہ د دینه مسؤل مداو په یا سره بدلو واجب دی خو بشر دی دې چې داو په دا دا دا دا دا مقابلې د شاکنی راغلی صاحب خیال او دا رنگه حرکت دینه سبب بی دغه ته د حرکت ورکوله علت منوی لاړ یلکا مثالز کا می عادن او لار دا په اصل کې می عادن واو ساکن مظهر معقبل د دینه چی شه ده مقصود دېس ماقبل څخه مقصود هه او با په خیال د فاصله می په مقابله کې منده او نه ده ته د حرکت ورکوله چی شه موجود ده سبب هم ولته ته حازه یې کویا کې ساتھ بدل دی و هم 50 سره بدلته دقم قام يعزم دته فلشرط دغه دباب فعال دغه کلمه په مقابله کې راغله وو 50 بدل دو تا په تا کوم لکه اتاده د پسا پتی شو د خبره مکه ته رسو وو 50 بدل کتم په تا کې کوم اتاده او کله حرکت ور سبب وجودونه بیا دی ایس کو یا کې سات نه بدلایځه بلکې د حرکت ور کولو کا یوځاتون د پسا پتی شو یوځو دا هغه فعل ځکه حرکت نقل کوي ما قبل خود او ځاکه ځاک مل کی شي ته دا مړه قانون دی کنه دا ټول دې راستنه نو واهتواله قانون دی دا قانون حکم دی چې چه وجوہی او مطلب او مقصد د قانون داد دی چې الکا دال ساکینه نور څه شې راشي دال ساکینه د ورسره شې راشي که نو نو قاعده دا ده دا پتا سره بدلول او تا پتا کې متضمنه شي دی لَكَوْعَدَ طَدَفَ سَكِتِهِ وَعَدَ تَاو دال شاكينہ نو ست چیرغلا؟ دا راغلا نو دآ دالم فتا سره بدلې؟ کی چېتی جو؟ وَعَدَ سَ او بیا تام پتا کېږي غوښته سټه وَعَدَ تَوَعَدْتُمَا دَوَعَدْتَ وَعْتُمَا وَعْتُم وَعْتِ وَا تُما وَعْتُونَ دآ کې وَعَدَ تَاوَعَدَ تُمَا وَعَدَ تُم إِلَى آخِرِهِ سره بدل کو او تام پتا کیږي څنګه؟ یا زم شپ دې کې داله او شپ داله ها سچې په دتال ساکینه نورسته داده به افعال کړي هغه حالت ته تاسو په دال سره به دال په دال خون بل شر داده که دتا ساکینه نورسته دال متارک کړه چې ساکینه مخې کوم څه ورته دال ساکینه ور پچې تشریح سره تار اوس داده چې تشې دلہ کان تا ساکینه د روس ته پچې چیرنه نڅلته ودا تاسو پچا سره ودو دال سره ودو په دال شیکو لکه اس قلات دعو الله اس قلات دا اس قلد دعو الله پاتل کې اس قلات نو تاسو څنګه نور ستال راغی دا تاسو په دال سره بده آس قاله د نعو الله بیا دال په دال د کوم قالت نشته زړه اس قلد دعو الله او عطوال قن قانون مکمل واجب دی اس قانون ته مطلب دوه صورتې هه و نمبر 1 دال ساکن هو دال ساکن وي اور اس کے بعد تام متحرکہ ہوتا متحرکہ اس راشی تو اس دال کو تا کر کے داتا دال پتا سر بدل لتا پتا کی متغمدو دا واجب دی بشر ته کی شرطه د تا دبا بیافعال نوی مثال په دایلا کا وعده دا فصل کې وعده سو دالم پتا سر بدل ستام پتا کی متغمدو کو وعده تپو شو او اگر دال ساکن او کی بعد تا بیافعال واکې دال سر نه رستا پي او نو د ادال بیا په دال سره بدلول ادغام کول واجب دی لکه ایدا تغما نا تام په دال سره بدل کول دال په دال کوم غم کې ایدا غما د خبره مکرتي او اگر بیم شخضات یک چر تتاي ځکه نه رو دال متحرکه واقع شي متا په دال سره بدلول دال بدل کې کوم غم ول د واجب دی لکه فلم ما اس قلت دعو اصل کی شي اس قلت دعو متا په دال سره کو